Jegyzetek Diktum faktum Jelentése azon nyomban, Vagyis a szót nyomban Tett követte. Halb links Balra néz Katonai vezényszó Halb rechts Jobbra néz Katonai vezényszó Isterázsa Strázsa Őr Kérem átossággal kérem alázatossággal, kérem alázatosan. Lázsiás tallér Második lipót és első Ferenc császár idejében vert koronás aranytallér, a rendes osztrák tallérnál két grammal súlyosabb volt, innen a neve is az olasz Lagyó, értékkülönbség, értéktöblet szóból. Slivovica Más alakban Sligovica Szerberedetű szó, Kisüsti szilva pálinkát jelent.